Bigarren lanarekin jarraitzeko, talde bakoitzeko batek kontrako taldeko beste iruri bana kantatuko die eta hauek erantzun. Aramaioko talde hasiko da. Sabinek aguraineko, aguraineko taldeko bainat Josu eta Iononairi kantatuko die eta hauek erantzun. E, hau da zuen gaia. Zu Sabin langabezian zaude aspalditik. Gaur, krisiaren inguruko mailinguru mai batera joan zara. Bertan, beinat politikaria, josu sindikalista eta jonunai enpresaria daude izlari. Bakoitzaren ideiak entzun ostean, publikoaren da eta zukartu duzu mikrofonoa bakoitzari zerbait esateko. Zu usabin, langabezian zau da Gaur, krisiaren inguruko inguru batera joan zara. Bertan, bainat politikaria, josu sindikalista eta jonunai enpresaria daude izlari. Bakoitzaren ideiak entzun ostean, publikoaren txanda da eta zukartu duzu mikrofonoa bakoitzari zerbait esateko. Orain bai lana ez duta, Ona etorri nahi zen arren, Galdera bat dut, bainat suretzat, Esango dizut nik zuzen, Politikoa zara zueta, Kobratzen duzu asko hemen, eta politikoak egiteneta politikoak eta politikoak oi ni bezala ez duzu ezer egiten. Onerainoet etorrizarata, zarata orain aurrean naukazu Niri gaizkitze ginaurretik aurretik urtu zure itzak aizu Horain gauza bat esango dizut Xabinegi da sukazu Zu ikasi eskero lanabe dukiko duzu. Horain zurekin, noa jonunai, zu ezara libratuko, nire galderak erantzun orain, Ezidazu egin uko, lortu lantxoat mesedez hortxe. Erabili hainbatruko, semanifagnik onbokatzea betidanik dut guztuko. Duela asko ekarri nuen enpresa, nire enpresa errira. Zuta besteak ona etorri, laneske enpresa berrira. Baina zu orain etorri zara eta juan zaitez tira. Nere enpresa era mango dut, oraintze bai atzerrira. Hauen erantzun txarrekin orain, ez nahi sentitzen gustura. Eta orain josu zure denbora, orain bertan eldu da. Zuk zerrikasi ba orain, dudnik ain bat ain bat duda. Ze holan ol, ah... Zeolan zuri ikusi eta ez duzu enpresario itxura. Sindikalista lanean jada, eman ditut urte batzuk. Eta ez dutnik lana egiten, soilik ordu libre entruk. Manifak guztoko dituzula, lehen aipatu duzuzuk. Horren aurrean naizena izanda chapela ken duea ardu